Він був створений ще у 20-ті роки Глібом Бокієм, курувався самим Дзержинським, а очолювався професором Баранченком. Ці люди – легенди в нашому середовищі. Саме там і проводились перші дослідження передачі думок на відстані та використання гіпнозу в практичних цілях. Але головним у роботі відділу було вивчення основ давніх магій. Так, були часи. Якщо у 20-х роках в лабораторії працювало близько двох десятків людей, то у 80-ті – півтори сотні.